إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبينا نمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلا يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مرة أخرى Mi smo u našem zadnjem predavanju najavili da ćemo početi sa jednim novim poglavljem, a to je Babu Liste Pabe. Poglavlje čišćenja ili uklanjanja neprijatnosti nakon obavljene velike ili male nužde. To je poglavlje Babu Liste Pabe, jer je Taharet bio sve prije toga uzimanje abdesta. I ovo spada u taharet, na no međutim ima posebnu cijelinu koja se zove jelistetabe. Pa se odnosi znači na nakon nužde. Pa smo kazali da je ovdje autor spomenuo koliko hadisa. Šest hadisa. Da je spomenuo šest hadisa u ome poglavu o kojima će um inša Allah teala, govoriti. Prvi hadis je hadis koji prenesi Jenas ibn Malik, anhu, u kojem kaže da je posanin sallallahu alaihi wasallame, когда вулazio u closet govorio allahumma inni a'uzu bika min alkhubthi wal khaba'ith gospoda moj ja o tebe utočište tražim od alkhubth A je autor? Abdulgani Al-Maqdisi. Al Kaže al-khubth je množina riječi hadith. A al-khabais je množina riječi hadise. A to se odnosi na šejtane odnosno na džine koji su jeli, Muškog i ženskog pola. Znači, da se utočište, utočište traži i od jedne i od druge znači skupine džina, bilo da se radi o muškim i ženskim džinima i šeitlanjima. Pa ćemo nakon toga spomenuti još da postoji raziloženja među islamskim učinjacima oko značenja znači, ovih dviju riječi. Postoji znači raziloženja. Prvo o čemu ćemo govoriti, kao što smo radili u prethodnim hadisima, jeste o raviji, odnosno prenosujoca ovoga hadisa. A to je Enes Ibnu Malik. Jesmo li se susretali sa Enes Ibnu Malikom i njegovim hadisima do sada? Nismo. Ovo je prvi hadis od Enesa Ibnu Malika. Prvi hadis od Enesa Ibnu Malika koji je znači četrnesti po redu. Koji je četrnesti po redu. Enes Ibnu Malik ibn Nabr koji je ensarija hazrejja bio mu je nadima Kebu Hamza. Je majka u Musalim bintu Milhan ili bintu Melhan dozvoljeno je jedno i drugo, jedno i drugo je istrano, Došla je sa njim kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je imao 10 godina i dovela ga i kazala Allahu u posljednje ovo je Enes moj sin, neka te služi i neka ti bude sluga pa ga je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prihvatio za svoga slugu. Enes ibn Malik ima brojne odlike. Doboljna mu je odlika ta što je bio sluga Allahovog Poslanika sallallahu alejhi godina u njegovom mjestu boravka ali i s obatove i na putu. To je dovoljna odlika čovjeku jer je sigurno tu mogao vidjeti mnoge stvari koje su bile sakrivene i najvećim ashabima Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imam Muslim je u svome sahihu u 15. tomu zabilježio nekoliko hadisa koji ukazuju na odlike Enesa Ibnu Malika. Pa kaže tako u poglavlju El Fadail da je Enes Ibnu Malik rekao služio sam poslanika sallallahu alaihi wasallame deset godina. Tako mi Allaha Nikada mi nije rekao, uff, deset godina, ne da nije poslanik s.a.v. rekao svojim ženama, ne možemo kazati njegovim roditeljima, ali nisu bili živi, nego slugi nikada nije rekao, uff, za deset godina. I to se Enes Kune na Allahu kaže, qat, qat je negacija u arabskom jeziku za prošlo vrijeme. Nikada, nikako mi nije to spomenuo. Niti nije bilo kada rekao zašto si učinio ovako, kamo sreće da si učinio ovako. Kamo sreće da si učinio suprotno onome što si uradio. U drugoj predaji stoji da je Enes Ibnu Malik rekao kada je došao poslanik s.a.v. u Medinu, uzeo me je Ebu Talha za ruku i došao sa mnom kod poslanika s.a.v. i rekao o Allahovu poslaniće, ovo je Enes. On je vrijedan momak. Pa ga, kaže, sebi za slugu, da te služi, dok si u mjestu boravka dok si na putu. Pa kaže Enes, tako mi je Allaha, nikada mi je Allaho poslanik salallahu sve neme nije rekao za stvar koju sam učinio, zbog čega si učinio tako i tako, a nikada mi nije kazao za ono što nisam učinio, zbog čega nisi uradio tako i tako. U jednoj trećoj predaj kaže, i nikada me nije ni zaštakorio. I nikada me nije ni za šta, ni za šta korio. Kaže Enes ibn Malik radijallahu anhu, bio je poslanik sallallahu sallame čovjek koji imao najlepšu čud, najlepši huluk. Kaže, jednoga dana me je poslao da mu obavim neku njegovu potrebu sallallahu alaihi vasallame. Pa sam rekao, tako mi Allaha neće to obaviti. Pa sam rekao, kaže Enes, tako mi Allaha neće to obaviti. Kaže, pa sam izišao i hodao, a kaže u nešto kopka, zbog čega nisam odišao. Ali sam kaže, rekao da neće. Pa sam kaže, prošao pored dječaka koji se igrali. Ali on je bio dječačić. Pa je stao i gledao kako se igraju. Kaže, pa je prišao poslanik s.a.m. kaže, pa me uhvatio za moj brat. Pa kaže, o, ene se jesi li? Kaže, obavio ono što sam ti rekao. Pa je rekao, jesam u Allahu poslaniče, evo idem sada. Pa je rekao prvo jesam, pa onda kaže, evo idem sada da to, to obavi. Pa ga poslanih, s.a. ni za to nije ukorio. U poglavlju Fabailu sahabe, odlike ashaba, kod imama muslima, u njegovom sahihu se bilježi da je Enes rekao, kazala je moja tetka Nešto o meni. Pa je moja majka kazala O Allahov poslaniče. Ovo je tvoj sluga. Ovo je tvoj mali sluga. Pa čini mu dovu. Pa mi je kaže Allahov poslanič sallallahu alaihi sallam činio dovu za svaki hajri, za svako dobro. A kaže zadnje čime mi je dovio, govorio je Allahumme eksir malehu o valedehu, obarik lehu fihi. Dobio je kaže gospodano moj, povećaj njemu Njegov metak i njegov porod. I učini mu blagostanje i blagodat u njegovom, znači, porodu i imetku. Kaže ene Ibn Malik, tako mi je Allaha. Fe Wallahi, inne mali le kathir o wa inne waledi o wa walede waledi lejete adune ala nahvi el mijeti li jaum. Kaže, tako mi je Allaha. U kaže, ja imam puno imetka. I imam, kaže, puno djece. I kaže moja djeca i djeca moje djece ima ih kaže danas oko stotinu. Njegova djeca radijallahu anhu i djeca njegove djece znači njegova unučad ima ih kaže danas oko stotinu. Kaže Anas ibn Malik dobio mi je poslanik salallahu ale srame sa tri dove. Kaže rezultate od tih doba od dvije dove sam vidio na Dunjaluku. A to je šta? I taki i porod. A kaže treći očekujem na ahiret. A treći očekujem na ahiret. No međutim nije nam Enes radijallahu anhu kazao o čemu se radi. U jednoj predaji kaže Sabit El Bunjani A Sabit El Bunjani je ravija koji najpreciznije prenosi Enesove hadise. I bio je jedan od najvrednijih učenika Enesa ibn Malika Koji je znači prenosio hadise od njega. Pa kaže, rekao mi je Enes, došao mi je, kaže, poslanik sallallahu alaihi sallame, dok sam se igrao sa dječacima, pa me je posalamio. I poslao me je da mu obavim nešto, jednu potrebu. Kaže, pa sam malo zakasnio, majici da se vratim kući. Pa kada sam došao, kazala je, šta te je ispriječilo da ranije dođeš? Kazao je Enes, Poslanome poslanik sallallahu alejhi ve selleme da obavim jednu potrebu za njega. Pa je kazala, a kakva je to potreba bila? Kaže to je tajna. Pa je rekla majka Enesa, kaže nemoj nikome pričati tajnu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je rekao Enes Sabitu al-Bunyani, majka učeniku kaže, o Sabite, kaže da sa nikome kazao ovu tajnu kazao je tebe. Ali kaže odsuvam između mene i poslanika s.a.v. pa nije njemu spomeno znači tu tajnu. Kada ga je pitao, jedan da mu kaže tu tajnu, kaže, pitala me je moja majka o toj tajni koju nisam rekao. Kako da kažem, kažem te. Ovo su samo neki hadisi koji ukazuju nam vrijednosti Enesa ibn Malika, toga častnoga sahaba, koji je, znači, bio sluga poslanika s.a.v. i tragovi dove Allahovog poslanika su se jasno vidjeli, znači, u njegovom imetku i u njegovom porodu. U, kod imama Firmizije ima hadis putem Ebula Alije, da je poslanik Salasana, znači njemu dobio, i da Enes imao jedan vrt koji je davao duple plodove godišnje. Ne mislim duple, nego dva puta je davao plodove godišnje. Dok su drugi vrtovi davali jedan, jedan plod, njegovi vrtovi su davali dva puta plodove, znači u Godin dana. I kaže se da mu je rođeno 80 muške djece uzastopno od toga samo dvije curice. Hafsa i Muammar. A sve dugo da su bili dječaci, vrlo dugo da su bili dječaci. U jednoj priči kad i mama Tabaranije se kaže da je rekao im Enes kaže svojim rukama sam ukopao više od 200 vlastite djece. Tad živio sami Više od dvjesta sam ih ukopao. Ne kažem da su to bila djeca koja su bila kao srkot. E, ono što pobacili trudnica. Niti kaže djeca moje djeca, nego lično vlasti moje djeca koja su živjela. Da i ne živio. No, međutim, Allah ne bi bilo zato sporna. Jer, malo se kaže da je njih danas oko stotinu moje djece i djece moje djece. Znači, unučarj, da ima stotinu. Kod muslima usahinu. Pa, nije... Teško je, znači, zaprihvatiti da je mogao doživjeti da ima 200 vlastite svoje djece samo. To je bilo možda malo teže. Jedino da je kažemo da su žene rađale četiri puta uvodeni. U svakom slučaju, ovo što je kazao u prvoj predaji kod je mama Muslema, ona je sigurno prihvatljivija da, da je imao stotinu svoje djece i unučade, znači svega, svega skupa prenosi od poslanika, sallallahu alaihi sallame, 1186 hadisa, od toga se 318 nalazi kod Buharije i muslima, ili jednoga od njih. A on je koji po redu u prenoženju hadisa? Treći. Iza, dođe je iza Ebu Hureyre i Ajše, radijallahu ta'ala anhum, eđma'in. Klanjao je dugo po noći, obožavao Allah, sa svojim noćnim namazima, pa su ga jedne prilike doveli pa ga je uzdemiravao i mučio Allahu, njemu od Allaha ono što je zaslužio on je zadnji ashab koji je umro u Basri zadnji ashab koji je umro u Basri živio je preko preko stotinu godina kaže kada je umro Enes toga dana kaže otišlo je pola znanja. Otišla je pola znanja sa Dunjaluka. Pa su mu kazali kako možeš kazati te riječi. Bog čega je otišla pola znanja za Dunjaluka ako je umro Enes ibn Malik. Pa je kazao mi smo, kaže, kada bi nam došli novotari ili kada bi nam došli ljudi koji sude po svojim strastima, kazali bi smo im hajmo kod čovjeka koji je slušao izravno od poslanika, salallahu, araju, pa bi ga doveli kod Enesa pa bi ga doveli kod Enesa ibn Malika. No, međutim, nakon smrti one znači znači nisu ga imali kome dovesti. Što se tiče hadisa, teksta hadisa, onjemu poslanik sallallahu alejhi ve je govorio odnosno ravija hadisa, Enes kaže da bi Allahov poslanik kada uđe jeli, da bi tražio u od dvije vrste znači džina, muških je i ženski. Kja ne iza Kada uđe onda bi govorio Allahumma inni e'udhubike mina l'hubzi ul'habaih ovo kane u arapskom ukazuje da je to poslanik s.a.v. stalno činio kontinuirano, da to nije ostavio kad se kaže kane je falu keda o keda činio je tako i tako to ukazuje da je to činio neprestalno da je to uglavnom činio, znači da je to bila njegova s.a.v. faksa i da dakle kada bi ušao, znači kada bi ušao u WC, kazao bi šta Allahumma inni a'udhu bika min kada uje tako da u hadisu kada uđe a međutim značenje hadisa jeste kada bi stio uči ili neposredno pred sami ulazak kazao bi ove riječi kao što kaže uzvišeni Allah t'barak ev teala fa idha qara'ta al-qur'ana billah kada budeš proučio Kur'an onda traži utočište od Allaha el kada budeš učio Kur'an traži utočište od Allaha to je značenje kada budeš ti učiti Kur'an traži utočište od Allaha tebareke ve te taala pa tako je znači i ovdje i to je došao u hadisu koga vidiš je Buharija taliqan bezvanca prenositelja koji je vjerodostojan u duvoj se predaje kaže kjane i da rade en yedkhula kaže kada bi htio da uđe u mjesto slobodna nužda onda bi kazao to i to. Pa se znači to izgovara prije samog ulazka. Ovo vrijedi, ako je mjesto gdje se obavlja nužda, poznato. Kao današnji, znači, klozeti gdje se obavlja nužda. No, međutim, ako bi čovjek obavljao nuždu negdje u prirodi vani i dođe na mjesto gdje će da obavi nuždu, na istom mjestu, može li to kazati na istom mjestu? Može. To je dozvoljeno ko svi učenjaka. Znači, na istom mjestu, jer to nije mjesto koje je, znači, prije toga pripremljenu je za obavljanje nuždeviće, koje je bilo koje drugo mjesto. Pa može tu znači spomenti, kazati, jel' kazati ovu dovu. I došao je razlog zbog čega će čovjek kazati ovu dovu u hadisu, koga u režima je bu Daoud i drugi koji vredostanu, koje u sr. s.a. kaže kada neko uđe od vas, neka kaže to i to, jer kaže na ta mjesta dolaze džini i šeitani. Dolaze džini i šeitani, pa čovjek znači kaže utočište od džina Daži, utočiš se od džina i šeitana. Allahumme. Allahu ja tražimo od tebe. Allahumme, to je najispravnije što se može kazati, a može se i kazati lahumme. Lahumme, to je isto dozvoljeno, to je jedan način da se kaže, no međutim, ispravnije je kazati Allahumme. E'udzubike, tražim od tebe utočište. Tražim od tebe utočište i zaštitu, da me znači zaštitiš. U drugoj predavi došlo... وَاَعُوذُ بِاللَّهِ i tražim utočište od Allah'a. A odde je tražim utočište od tebe. Znači odnosi se jedno drugo na Allah'a za Barak i Otala jer je on taj kod koga se traži samo utočište. Minel al-kubfi wal-kabaih kazali smo da se to odnosi na muške i ženske džine. No miđudim kaže Ebu Ubejd da je al-kubf da je to šrm i da je to zlo. Od svakog zla kaže Ibn Lembari da je to kufur i nevjerstvo. Dok kaže E davudi da je el hub da je to šeitan, a da je el habayf da je to el maasi, da je to nepokornost. Znači ima različite tumačenja u pogledu značenja ovih ovih riječi. Kod Sa'ida ibn Mansura u njegovom sunanu je došao dodatak da se kaže Bismillah Allahumme inni eaudu bike min el hub da el Pa je došlo prije do ove šta? Bismillah da se spomene, da se spomene Bismillah. I ova predaja je ispravna po uvjetima muslima. Ma muslimo ove uvijete ispravnosti. Pa ispravno se kaže Bismillah Allahumme inni a'udhu bikya minal hubsi wal habais. Pa je to je tako ispravno. Dok je samo kod Buharin Buhari i muslima znači došlo samo da se kaže Allahumme inni a'udhu bikya ali do kraja dove ne spominje se Bismillah prije toga. Iz polješnjeg značenja ovoga hadisa možemo zaključiti da je to poslanik s.a.v. govorio glasno na glas. Je tako? Jer kako bi drugačiji ashabi znali da on to govorio? Jer daleko je kazati i možda nije prihvatljivo da kažemo to je Allahov poslanikova vijestiva ashabe šta izgovara kad ulazi. Jer enes kaže ovdje Allahov poslanik kada bi ulazeo kazao bi to i to. Pa je najvjerojatnije kazao da bi znači da bi ga ljudi čuli. Iako Allahov poslanik nije imao potrebe da to govori. On kao on kao poslanik. Jer je on zaštićen od šeitanskih jelovanja al tako nisu mogli šejtani ništa neki učitelji navode hadisa u kojima se spominje da je čak i neprilije poslanik sallallahu alejhi svezao i Frita, i friita on gadina ga je vezao za jedan od džamijski stubova u Medini pa mu džini nisu mogli znači naškoditi džin koga je imao poslanik sallallahu alejhi ve je primio islam taj je primio islam pa mu nisu mogli šteta no, međutim htio je poslanik da pouči nas da pouči nas dovi koja se izgovara kada se ulazi znači Mijesto gdje obavlja prirodna potreba. Nakon obavljene fiziološke potrebe, kada čovjek izlazi, kada će gufraneke. Kada ulazi, znači kaže, Bismillah, Allahumme inni e'udu bike minal hubsi a kada završi i kada izlazi, onda će kada ti gufraneke. Što znači tvoj oprost, jel' gospodaru, tvoj oprost, kako je došlo? u divnohozeime i hakima i drugih u vjerodostojnoj predaji. Neki učenjaci kažu, kazat će gufranake, tvoj oprost, gospodaru moj, zbog onoga vremena koje sam proveo, a nisam tebe spominjao. Zbog onoga vremena koje sam proveo, obavljajući potrebu, a nisam tebe spominjao. No, međutim, neki učenjaci se opet opirali i protivili ovome mišljenju, kažu, čovjek, obavljanje fiziološke potrebe Obaveza je čovjek, čovjek to mora činti, ne čini on to svojom voljom. Allah ga je dželšanu tako stvorio pa ne mora tražiti, znači oprosta za ono za što on nije pogriješio. Jer ga Allah te barek stvorio u tom halu. Kao što bi onda žena morala tražiti oprosta, ili kada se nalazi u mjesečnom ciklusu i o tome. Allah je to propisao čerkama Ademu i kako je rekao poslanik. U svakom slučaju čovjek treba kazati Kufranek je bilo iz ovoga ili onoga razloga. Znači treba kazati ono što je govorio Allahov poslanik. To je znači kada se ulazi i kada se izlazi. Kada bi čovek ušao i zaboravio kazati. Šta će uraditi? Islamski učenjac se ovdje spore. Ibn Abbas kaže i drugi da neće tada spominjati ništa, dok Ibn Omar ima malih i drugi kažu hoće neka tada spomene, znači kada već uđe. Jesi inače vodi spor među učenjacima, da li je dozvoljeno unutra, kada se neće užijet spomijati ovu dobu, je Allaho te barek tala ima. Jedan dio u Leme to odozvolio, ono međutim, preče je to ne spomijati, preče je to ne spomijati, jer ime uzvišenog Allaho te barek tala treba da spomije samo na čistim mjestima. Ovo je bio hadis Enesa ibn Malika, u kome je samo spomenuta znači dova koja je vezana za ulazak znači, u klozet ili mjesto ili gdje se obavlja prirodna potreba. Drugi hadis kwa idola zi na'kon hadisa koga prijensi enasi hadis koga prijensi Ebu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu u kome kaže raka wa eposlanik sallallahu alayhi wa sallam idha ateytumul ghajita fela testaqbilu l-qibleta bi ghajitin wala bi wala testaqbiluha wala qin sharriku wagarribu kada dvog je tekaže da odas neko priru potrebu Nemojte se okretati, obavljajući malu ili veliku prirodnu potrebu, prema kjabi s prednjim tijela, niti sa zadnjim. Već se, kaže, okrenite prema istoku ili prema, ili prema zapadu. Kaže Ebu Ejub Lansari, mi smo, kaže, došli u Šam, pa smo vidjeli, kaže, da su klozeti u Šamu građeni prema kjabi, u pravcu kjabe kas va se kaže okretali u jednu stranu i kaže tražili smo od Allaha tebarake ve taala oprosta Abu Ejub Al-Ansari, Ashab Khalid ibn Zaid Al-Khaldriji, jedan od onih 70 koji su dali pristanak poslaniku sallallahu alejhi ve na drugoj Akabi. Bio je na Bedru i kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme odci jeo je kod njega Odcijao je kod Ebu Ejuba. Pa je poslanik s.a.v. bio na donjem spratu, a Ebu Ejub na gornjem. Pa je Ebu Ejub kazao Allahovu poslaniče, ja ne mogu sebi dozvoliti da ti budeš ispod mene. Ne mogu dozvoliti sebi, pređi ti na gornji sprat, a mi ćemo biti dole. Pa je poslanik s.a.v. rekao, o Ebu Ejube, meni je lakše da budem na donjem spratu i lakše onima koji meni dolaze u posjetu da mi uđu tu, nego da mi dolaze gore. Pa je Ebu i Ub otišao da spava gore. Pa je jedno večer čuo Allahovog poslanika i njegov glas pa nije htio spavati cijelo večer. Nisu sebi ni on ni njegova žena dozvolili da spavaju iza da Allahovog poslanika. A on ne spava. Pa nisu cijeli spavati nikako to večer. Pa drugo večer su imali jednu posudu vode pa su je prosuli. Pa su uzeli jedan ogrtač pa su počeli prikupljati tu vodu da ona ne proceli na Allahu poslanika sallallahu alejhi pa su sišli i kazaloahu poslaniku mi ne možemo nikako dozvoliti sebi da vidi, budemo iza tebe pa je naredio Allahu poslanika da se njegove stvari prenesu znači na godnji sprat strtokoj znači pazio Ebu Ejub El ensari Allahu anhu na poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslanik sallallahu alejhi ve sellem je povratio između njega i Musaba ibn Umaira a po drugoj predaje između njega i Talhe Znači da su bili pobrećeni kada je poslanik s.a. pobretio između muhađira i ensarija. Bileži ibn Mardavoj od Aiša radijallahu ta'ala anha kaže kada je bio hadiset olisik, kada je bila ona lažka iznesena i potvara na Aišu radijallahu ta'ala anha, da je žena Ebu Ejuba, ensarija koja se zove Ummu Ejub, upitala njega o Ebu Ejube, jesi li čuo ovo što ljudi pričaju? Čuješ glasine koje se šire o ajši? Pa je kazao iz momenta Subhaneke, hada buhtanu nadim. Gospodaru, slavljen nekasi ti, ovo je očitalaž. Odma, iz momenta je to kazao. Pa je Allah tebara kjel ta'ala objavio Leula idh sami'atumu hu Kultum ma je kunu lana en ne tekelme bihada Subhaneke, hada buhtanu nadim. Kaže, Kada ste to čuli Zbog čega niste kazali gospodaru naš nama ne doliči da mi o ovome pričamo i da ovako nešto spominjemo? Gospodaru naš, ovo je očita i ovo je očita potvora. Pa je zbog njega, znači, objavljen aj u suri en nur u kome Allah te barake o tala očistio majku svih vjednika. Prenosi od poslanika, salallahu alaihi vseleme, ebo je jubel en sari, prenosi 150 hadisa, od njih se sedam nalazi, kod Buharije i Muskema ili jednoga od njih dvojice Učestvova je sa Alijom radijallahu ta'ala anha u svim bitkama nakon, znači, smrti. Bio je u Dimašku, živio odno vrijeme u Dimašku. Bolio se u redovima jezida Ibnu Muavije za vrijeme Muavijinog hirafeta, dok nije umro nakon jedne bitke koje je predvodio jezid Ibnu Muavija. Kaže se da je umro 50. hidžaske godine, neki kažu 52. a neki kažu 55. Znači, postoji razređenje oko godine njegove smrti i dženazumu je klanjao jezid, Ibr Muavija, jezid znači sin Muavijin. Ovdje je rečeno Elgayet. Elgayet u arapskom jeziku je jedna udubina u zemlji. Blaga udubina u zemlji, jedno mjesto koje se ne vidi. Pa je ovdje, znači, simbolikom ukazano, znači jer su ljudi odlazili na takva mjesta da se sakriju. Pa ono što se vidi javno danas da se staje po parkiralištima i pored cesta I da ljudi javno pokazuju svoje stidna mjesta. To je haram po islamu i to je veliki grije. To je veliki grije i to nije od edeba islama i edeba muslimana. Pa vidimo ovdje da je nazvano el-ga'ib, da je to jedna udubina u zemlji gdje se ljudi sakriju pri obavljanju fiziološke potrebe. Kako kaže Allah, te barake je teala, e uđaje ehadu minkum min el-ga'ib. Ili kada se neko od vas vrati, iz Ghajepa. Šta je Ghajep? To je si bio negdje u udobini, pa se vratio nakon obavljanja prirodne potrebe. Ovaj hadis ukazuje na zabranu okretanja prednjim ili zadnjim dijelom tijela prema Kibli, dok se obavlja prirodna potreba. I fakrihi, islamski pravnici, po ome pitanju imaju četiri mišljenja. Prvo mišljenje da je to zabranjeno općenito. Bilo da se radi o brisanom prostoru, na otvorenom prostoru, negdje u Prirodi ili u kućama, u zgradama, stambjenim objektima. Bilo gdje da se čovjek nalazi, zabranjeno mu je to da čini. I ovo mišljenje zastupa, ebu je jubelan sari koji prenosi ovaj hadis, Mujahid, Ibrahim, en Ennehaj, Sufjane Seuri, Ebu Seur, ima Mahmed po jednom rivajetu i drugi. I smatraju da je razlog zabrane poštovanje kiblem. Jer to nije, znači, to ne ukazuje na poštovanje kible, da tako čovjek nešto čini. I to je oprečno poštivanju kible, pa, kažu, zabrana je općenita, bilo gdje da se čovjek nalazi. I kažu, odgovaraju onima koji kažu da se to odnosi samo na stambene objekte, jer oni kažu, ako se u stambenim objektima to čini, dozvoljeno je. Buh čega? Kažu, zato što ima pregrada. Ima pregrada. Pa ta pregrada spriječava i kao da se nisokljeno, jer ima izme iz tebe i kibla pregrada. No međutim, oni kažu, kada bi to čovjek činio u prirodi, zar u prirodi nema drveća kao pregrada? za u prirodi nema brda kao pregrada? Zar nije brdo veća pregrada nego zid? Jeste, pa onda je bilo dozvrljeno da se čini to u prirodi, jer u prirodi ima puno više pregrada nego u stambenom objekta. Pa znači odgovaraju na takav način. To je jedan znači, odgovor njihov i njihovo pravdanje, znači, I dokazivanje višanja koga zastupaju. Drugi stav je da je to dozvoljeno općenito. Uvijek. Svuk je to dozvoljeno. Kažu to nije zabranjeno ni u kućama, ni u stambenim objektima, nijako to čovječi ni u prirodi. Dobro. Kako onda tumače ovaj hadis? Ko zna? Ovaj hadis sad jasno kaže, ne mojte to činiti. I brani hadis. A ovi kažu učenjaci, Kažu, izveđu njih su Urve, Ibn Zubeir, Rebija Raj, on je šehe imama Malika, Davude, Zohiri i drugi. Pogledajmo kontekst Hadisa, kaže, kada neko od vas dođe da do oboji prirodnu potrebu, neka se ne okreće prema kibli. Ni malom, ni velikom nuždom, ni sa prednjom, ni sa zadnjom stranom svoga tijela. Zabram. Oni kažu da ovaj Hadis šta? dokinu. Ne mogu ga rediti. Hadis je kod Buhari i kod Moraš ga ili protumačiti metaforički, a to ne možeš, ili moraš kao da je dokinuti. Pa oni kažu da je ovaj hadis dokinut predajom u kojoj Džabir, obi Allahanhu, kaže zabranio je poslanik, sallallahu a.s. da se okrićemo sa prednjim ili sa sadnjim dijelom tijela prema kibli dok obavljamo prirodnu potrebu. Potom sam da kaže, vidio godinu dana prije nego što će umlijeti, kaže da je sa svojim prednjim dijelom bio okrinut prema keabi dok je obavljao muždu. Pa kažu da je hadis, ebu je i je dokinut. Pa je to isto tako, znači argument učenjacima koji kažu da je to dozvoljeno činti. Da je to znači bilo jedno vrijeme za obravljanje nakon toga da je to dozvoljeno. I prenosi se od skupine učenjaka da su prihvatili ovaj hadis. I dobro im ga ocjenio imam etirmizi. Treća skupina pravnika kaže No, međutim, vidimo ovi spravnici odmah otišli na šta, na dokidanje hadisa. Kojim mi putem idemo kad dođem do dva hadisa koji imaju prividno spoljašnje kontradiktorno značenje? Kao, kako idemo? Kojim putem? Prvo šta radimo? Prvo i ujedinimo, pomenimo ih. Ako ne možemo ih pomiriti, nemamo načina, onda šta radimo? Tražimo dokinuti i dokidajući hadis. Ako nemamo ni te mogućnosti onda šta radimo? Odabiremo prioritetni dokaz. A ako nemamo ni te mogućnosti onda kažemo zastajemo i ne radimo ništa sa ta dva hadisa nego ne uzimamo ni jedan hadis, sve uzeti. To je više teoretski, toga u praksi nema. Nema toga da dva hadisa ne možeš niti pomjedniti, niti jači argument prioritetni niti da ih znači znači dokiruti dokidaviti. Toga nema. To je više teoretski. Dok neka olema kažu kaže prvo šta činimo? jeste odaviranje prioritetnijeg argumenta. A to nije ispravno. Najispravnije je da se pomire hadisi, jer je to sve objav od Allaha Tabaraka, u tanoj sve to kazao poslanik sallahu sallam. Treći mezheb, ili treće mišljanje po pitanju jeste da je dozvoljeno okrenuti se sa prednjim dijelom tijela, a nije sa zadnjim. I ovo se navodi da je jedna verzija od imama Ebu Hanife. Navodi se da je jedna verzija od imama Ebu Hanife i nekih drugih učenjaka. No, međutim, hadis sebo je ljuba ukazuje, da je to zabranjeno jel, i sa prednjim i sa zadnjim djelom tijela. I četvrti meser je meser džumhura, većine islamski učenjaka, i to mišlja i mama Malika, i Šafije, i Ishaka, i Ahmeda po jednom rivajetu, da je zabranjeno to učiniti na otvorenom, blisanom prostoru, u pustinji, a da je to dozvoljeno učiniti u kućama. Da je to dozvoljeno učiniti znači, u kućama i u, i u stambenim objektima. I dokazuju to hadisom, Ibn Omara, u kome se navodi da je vidio poslanika, salallahu alayhi wa sallam, da je okrenut prema kibli, u hadisu. Kaže, vidio sam poslanika, salallahu alayhi wa sallam, kada je obalio prirodnu potrubu, da je bio okrenut prednjim dijelom tijela prema šamu, a zadnjim dijelom tijela prema kiabi. I ovaj hadis, o kome ćemo govoriti narednog puta, zato ništa više nećemo sada govoriti ovdje, nego samo spomenuti mesebe učenjaka, a kada budemo govorili o hadisu ibn Omara, onda ćemo... Pogoditi znači o prioritetnijem mišljenju koje je vezano za je li, ovo pitanje. Pa kažu, vidio je poslanika, salallahu srme, da to čini u kući, okrenut zadnjim dijelom tijela prema kiabi, što znači da je to dozvoljeno u kućama, a da se hadis odnosio našta na štana, otvoreni prostor da se odnosio znači na upustinjak, to čini negdje čovjek ili u prirodi i slično i slično tome. Jer kažu, ako bi to činio u Zatvoreno mjesto u kući gdje, gdje boravi, gdje živi u stamenom objektu, to bi stvaralo poteškoće dosta puta, nije to jednostavno, čovjek u prirodice može okretati kako hoće, lahko mu je, dok u kući ne može. Dokazivanje ovim logičkim argumentima nije na svome mjestu, dok ono dokazivanje o hadisom Ibn Omara je sigurno jače od ovoga. A međutim, o prioritetnim argumentom u govoriti tek puta kada budemo govoriti o hadisu Ibn Omara, jer on je za ovu temu pa ne možemo znači prije toga pričati o prioritetnijem mišljenju. Ovdje je jedno sporedno pitanje. Da li je ispolni odnos u propisu obavljanja nužde? I učenjaci slučajnici su razgovarali, su razgovarali o tome. Oni koji kažu da je, da je razlog zabrane okretanja otkrivanje stidnog mjesta, oni su to zabranili. Jer kažu isto tako pri odnosu se otkriva stidno mjesto, pa isto tako zabranjeno kao pri obavljanju nužde. Imamo naovi prenosi od Ibn Kasima da je to dozvoljeno od Ibnu Habiba da je to Mekruh, a neke sto malikije zabranile potpuno. No, međutim, to je dozvolio imame Buhanife, imam Ahmed i Davud i to je, inša Allah, tjela, ispravno mišljenje, jer ne postoji u ništa što to, što to brani i ne može se, znači, staviti ovdje, jeli, odnos, spoli odnos u propis, jeli, obavljanja prirodne ili fiziološke potrebe. Riječi poslanika sallallahu alaihiho seleme, walakin šarriku u wa agarribu već se okrenite prema istoku ili zapadu, odnose se na koga? Koga se odnose riječ? Stanovnike Medine. Stanovnike Medine, jer njima kiaba dođe između istoka i zapada. Kako je kazao poslanik Salosremu Hadisu, ono što je između istoka i zapada, to je šta? Kibla. Je to tako svakome? Nije, nekome je Kibla dođe prema istoku. Kibla za stanovnike Emirata dođe prema zapadu. Za stanovnike Sudana dođe prema istoku. Ili za stanovnike Egipta i tako dalje. Pa znači, to se odnosi na stanovnike Medine. I one koji su u popisu Medine, kao što stanovnici Jemena ili stanovnici Šama i tako dalje. A onaj kome je kibla bude u pravcu istoka, on će se okretati, jel' li? Tako da bude okrenut, znači, sa bokom prema Kjavi. Neće se, znači, okretati, neće uzmati ovaj hadis Poslanik s.a.v. se obratio stranicama Medine, ali se hadis odnosi za cijeli umet, hoće se kazati, nemojte se okrećati sa prednjim ili zadnjim dijelom prema kljavi, već se okrenite bočno prema kljavi. Pa će ljudi znači tako postupati. Kaže Ebu Ejubel Ansari ovdje, došli smo u Šamu. I zatekli u Šamu. Šta je Šam? Šam je jedan predio koji je poznat u davno vrijeme bio pod tim imenom. I danas se koristi to ime Šam i kada se ša kaže Šam danas, u današnje vrijeme odnosi se na Siriju. U onom je običajnom pravu kod naroda odnosi se na Siriju. No međutim Šam u širjem značenju danas obuhvata Palestinu, Siriju, Jordan, Libanon i jedan dio Iraka. To je Šam. No međutim u narodu kada se kaže Šam putujem u Šam odnosi se na Dimešku i okolinu Dimaška ili, ili Siriju kompletno. Našli smo a, klozete, znači da su građeni prema Keabi, u pravicu Keabe. To je iz džahilijeta, pravili su, znači, te klozete u džahilijetu, tako, nisu time ciljali Keabu. Nisu time ciljali, nisu time ciljali da pravili prema Keabu, nego jednostavno iz svog iz svog neznanja. Pa kada su sadnali za zabranu, kaže, e bo je jubare Sari, pa smo tražili oprosta od Allaha te barake, od Jala zbog onoga što smo činili. U hadisu ima par bitnih koristi, a to je prvo da čovjeku je dozvoljeno onome koji poučava ljude da im kaže nešto o čemu ga ne pitaju, ako znaju da je njima potreba u tome i da im je koristio. Kako je poslanik s.a.v. rekao ovdje, kada činite ne mojte, nikoga nije pitao o tome, nego je sam rekao, znači, ljudima i ukazao im ono što trebaju da čine, jer su ljudi potrebni toga, svakodajno čovjek znači, može praviti prestup. Druga stvar je da je lijepo čovjeku kada spominje nečista mjesta da nađe podobnu riječ kao što je učinio poslanik sa Osadem a uzvišen je Allah što ono se sima svi upoučio o tome u Kur'anu pa nije ovdje upotrebio riješa primjer el-kenif koja se koristi u arapskom jeziku ko se kaže kako čini njepak to je došlo od do arapske riječi el-kenif sjetio sam se kada sam sam nisam bio 100% siguran negdje se kaže, da kaže svuglje ali to je došlo od do arapske riječi el-kenif Pa uvijek se ono kod nas tjav pretvara u ča, u čir, jeli, pa se kaže čenifa. Kada je došlo o vaet, kaže se kad dode neko u jedno udubljeno mjesto. Na time se odnoslo na mjesto gdje se obavlja prirudna fiziološka potreba. Isto tako u ovome hadisu je kible i poštovanje kible, da se čovjek ne okreće prema kibli dok to čini. Jer je kibla za muslimane nešto posebno. Okreću se, Allah v. v. u svojim namazima, a tu odlaze da 12 i LKW radijum i tako dalje. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se pljuća u pravcu kjabe. Zabranio čovjek znači da pljune u pravdsku kjabe, već kaže poslanik sallallahu alejhi ako neko od vas pljuća, neka pljune pod svoje noge pa nekako to zatrpa. A ne da pljuća znači čovjek u pravdsku kjabe, jer to je jer to je zabranjeno. Dakle pa, znači to je poštovanje i cijenjenje kjabe. Ovo bi bio hadis Ebu Ejuba, evansarija, u kome kaže da je Kostanik s.a.v. rekao Kada neko od vas dođe da oboli prirodnu potrebu, neka ne okreće se prema kibli sa prednjim niti zadnjim dijelom tijela, oboljujući malu i veliku nuždu, već neka se okrene prema istoku ili prema zapadu. Pa ćemo, inšalost, u radnom predavanju nastaviti sa hadisom koga prenosi Abdullah ibn Omar. U kome se naudi nešto suprotno ome að isku koga se spomenom pa ćemo nastojati da uskladimo ova mišljenja i da dođemo prioritetnije mišljenje po ome pitanju Allahu te'ala sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi